Ya ayyuhalladhina amanu itha tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wayukaffir 'ankum sayyi'atikum wayaghfir lakum wallahu dhul fadhlil 'adhim ay nimu'amini mkimcha mwezi mungu watakupeni kipambanuo na atakufutieni makosa na atakusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa Waidh yamkurubika alladhina kafaroo liyathbutu ka au yaqtuluka au yukhrijuk waymakuruna waymakurullahu wallahu khairul lmakirin na walipokupangia mpango waliokufuru wakufunge au wakuue au wakutoe Wakapanga mipango yao na Mwenyezi Mungu akapanga yake na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa mipango wa idha tutlaa alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'ul qulna mithla hadha in hadha illa astatirul awwali wanaposomewa yazetu wa husema tumesikia na lao tungelipenda tungesema kama haya haya sio chochote ila hadithi za watu wakale tu wa ith qalullahu ma in kana hadha huwa alhaqq min indika famtir alayna hijaratan min as-samaa'i aw atina bi'adhabin na waliposema ee Mwenyezi Mungu ikiwa haya ni kweli tokayo kwako basi tunyeshe maawe kutoka mbinguni au tuletie adhabu yoyote iliyo chungu. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa an tafihim wama kana Allahu mu'adhibahum wahum yastaghfirun Mwenyezi Mungu hakuwa wakuadhibu nae umo pamoja nao wala Mwenyezi Mungu si wakuadhibu na hali ya kuwa wanaomba msamaha wama lahum alla yu'adhdhibahum Allahu wahum yasudduna 'anil masjidil haram wama kanu awliya'ah in awliya'uhum almuttaquna walakin la lakini wana jambo gani hata Mwenyezi Mungu siwadhibu na hali ya kuwa wanawazuilia watu msikiti mtakatifu wala wao hawakuwa ndio walinzi wake bali walinzi wake hawakuwa ila wachamungu tu lakini wengi katika wao hawajui wama kan salatuhum 'inda albayti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqu al'adhab bima kuntum takfurun nahai kuway kwenye hiyo nyumba ila nikupiga miunzi na makofi بَسِيئٌ أَوْنَجِنَ عَذَابُ وَفِي لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Walladhina kafaroo ila jahannam yuhsharoon Hakika wale waliokufuru hutoa mali yao ili kuzuilia njia ya Mwenyezi Mungu basi watae toa kisha yatakuwa juu yao majuto na kisha watashindwa na wale waliokufuru watakusanywa kwenye jahannam. Ni yamiza Allahul khabith min at-tayyib wayaj'al al-khabith ba'dahu ala ba'din fayabqumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam. Ulaika humul khasirun. Ili Mwenyezi Mungu apate kupambanua waliowaovu na waliowema na kuwaweka waovu juu ya waovu wengine na kuwarundika wote pamoja na kuwatupa katika jahannam hao ndio waliohasirika Allahu Akbar, Allahu Akbar. la Enyi mlio haki na mkaifuata, mkisinyenyekea amri za Mwenyezi Mungu kwa siri na dhahiri, Mwenyezi Mungu atakujalieni katika nafsi zenu uwezo wa kupambanua baina ya haki na upotovu, na atakutunukieni ushindi wa kutenga baina yenu na madhui zenu, na atakusirieni maovu yenu yaondoke, naye akusameheni, na yeye Subhanahu daima ni mwenye fadhila kubwa. Nakumbuka ewe Nabii, naye za Mwenyezi Mungu hizo juu yako, pale washirikina walipopanga njama kukutia nguvuni, ama wakufunge, au wakuuwe, au wakutuwe mji. Hakika walikupangia mipango miovu, na Mwenyezi Mungu mtukufu alikupangia utokani na sharia yao. Na mpango wa Mwenyezi Mungu ndiyo wakheri na una nguvu zaidi, na ndiyo wenye kushinda. Na ewe Nabii, Kumbuka inda ya washirikina ulipokuwa ukiwasomea aya za Kurani tukufu nazo ni ishara zetu ujahili wao na ghururi yao iliyopita kiasi iliwapelekea kusema tungenitaka kusema kama isamavyo hii Qur'ani tungenisema kwani humu hamna chochote ila visa walivyoviandika watu wa kale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 na hali, wewe upo miongoni mwao unaitia haki nawe unataraji hasa wataitikia wana si mtindo wa Mwenyezi Mungu kuadhibu wenye kuasi nao angali wanamuomba mafira na wamo kuyavua yale walionayo hakika hali yao iliyo sasa inaruhusu kuadhibu kwani wanawazuia watu wasiutumie msikiti ambao Mwenyezi Mungu ameutukuza kwa kuharamisha vita karibu yake